Ця ідея дуже сподобалась двом іншим московитам, і вони заходилися повторювати. Ага, ага, точно так. Пущай візуть проказу басурманам. От так подарочок окаянним буде. Як раптом один з них схаменувся. А ну, погодь. Чого? Погодь, говорю. это ж вони скачуть аккурат туди, куди мятежник тот удрал, окаянний Мазепа. Ну і? Вот ну. Чого? Баранки кигну? А може статися аніса каянним гетманам, да вдруг і заодно, а? Вже вкотре за час ідіотичного цього допиту Ракович відчув повну свою безпорадність та огидну безпомічність. Якби ж тільки він не був поранений, або ж якби клятий Мошка хоча б не напував его Чаклунським своим зіллям. Утім, все знов-таки вырешилось на ихнюю користь, бо который из переследователей просто разрыготался. Ну и что, когда они с Мазепой тем заодно, опущая не проказу свою, не только султану в подарочек привезут, а и Гетману тому, и его дружку-приятелю Карлу Шведскому». Така пропозиція вже остаточно розвеселила його товаришів. до доскочу, вони на прощання шмагнули на гайками і самого мошку, і його коней. Тож бричка полетіла, немов стріла. Десь із півгодини їхали мовчки, нарешті єврей зупинив. Екіпаж зазирнув підрядно і весело гукнув до Степана. Ну що, «Як почувається молодий панич, га?» У відповідь Ракович лише тихенько мугикнув. «От і добре, от і добре», – посміхнувся Мошка, хоча одразу ж скривився, почухавши спину. «Ой, вей змір!» «І що то за люди, що то за люди такі?» «Тільки щось їм не до вподоби!» «Одразу ж за нагайку хапаються!» «Гевулт!» Караул! Либонь всю спину сполосували бідолашному Моше, та то пусте, загоїться, тим паче Моше навмисно одразу три каптани натягнув, тоді не так боляче, коли по спині лупцюють. Головне, щоб хорти ці молодого панича не побачили, бо тоді не тільки зі спини шкуру спустять. Ай! У Степановій голові одночасно вертілись десятки запитань, тож він пильно і водночас благально дивився на старого єврея. Либо-нь, можка, щось відчув у його погляді, бо одразу ж замовк, не би язика проковтнувши, і теж невідривно дивився в обличчя пораненого пильними сірими очима. Нарешті ж мовив. Ну, гаразд, гаразд. Моше все розповість молодому паничеві, тільки потім, потім, як від'їдемо подалі скажених тих московитів. Бо ще довго, ой-вей, дуже-дуже довго нам гнати коней, бо кінця краю цьому степу ще не видно. А тому нехай молодий панич вип'є ще трохи зілля і поспить. Бо молодому паничеві треба щонайбільше спати, щонайменше рухатись. Інакше молодий панич вей змір не одужає ніколи і помре. Ой-вей!» Знов перед обличчям Степана з'явився кухлик із трав'яною настоянкою. Протестуючи, він замугийкав, закотив очі під лоба. Що таке? Ну що таке? З м'яким докором, немов би до маленького неслуха звернувся мошка до юнака. Ой-вей, хіба ж моше бажає отруїти молодого панича? Хіба молодий панич уже не пив неодноразово з рук моше, що от зараз не хоче знов випити? Ракович вперто закотив очі. Вей, змир, вей, змир. Якщо Моше пообіцяв молодому паничеві розповісти все, отже, розповість. Обов'язково. Тільки коли від'їдемо від московитів подалі. Тому нехай молодий панич п'є і спить. П'є і спить. Нужбо? Кухлик прохально брязкнув об зуби Степана, і він нарешті здався розсіпив щелепи і слухняно проковтнув зілля. «От і добре, от і добре!» – зрадів єврей. «Молодий панич може заспокоїтись, бо Моше подбає про нього. Добре подбає заради непорушного слова даного батькові молодого панича. Тільки-но Степан встиг подумати, а що б це батькові брати непорушне слово з нечестивого жида?» «Навіщо? Просити дбати про мене саме його? Тут щось не зрозуміли. Як приємна, розслабляюча втома, пуховою периною огорнула його змучене, зранене тіло, і чорна ватяна пітьма знов заволоділа розумом. Як і минулого разу, з чорної пітьми проступила така сама чорна земля – від краю до краю неба вкрита чорною горілою стернею Посеред цієї похмурої пустелі стоять три трони Два великі, третій зовсім малесенькі Бачить Степан, на двох великих тронах сидять два здоровезних чорти Бридкі, огидні, кошлаті та настільки брудні, що навіть плюнути на них і те огидно Третій, малесенький трон порожній. І недарма, адже біля його підніжжя лежить мертвий карлик. Очевидно раніше він сидів на тому трончику, та хтось встромив ніж поміж лопаток, і ось вже карлик на землі, мертво, нерухомий, немов купка лайна.